Əzrət Musa Allah Teala tərəfindən dörd şeyə vəsiyyət edilmişdir ki, bunları biz də bilsək faydalı olar. 1. O zamana qədər ki, Allahın səni bağışladığını bilmirsənsə, insanların iyi birlikçin olmasın. Özünün bağışlanmağın üçün vasitə fikirləş. 2. O zamana qədər ki, xəzinələrində olan sərbətin bitdiyini bilmirsənsə, özü üçün büsə yemək. Sənə yazılan sənə çatacaqdır. 3. O zamana qədər ki, mənim hakimiyyətimin sona çatdığını bilmirsən, heç kimə ümid etmə. 4. Təhlükəli düşmən olan şeytanın ölüm xəbəri sənə çatmayıbsa, onun hiləsindən amanda olmad. Həzətə vəhi gəlir, məni sev, insanlarda məni məhəbbətimlə bəzə. Musa cavab verir, sən bilirsən ki, səni hamıdan çox sevirəm. Ancaq bəndələrini məhəbbətə necə dəvbət edin? Vəhi gəlir, onlara verdiyim neməkləri yadlarına sal ki, neməklərin qədirini bilsinlər. Bu yolla mənə əlaqə göstərərlər.